Gårdagens värld Idag igen Här är vi nu igen Det är jag som åker. åka Och det är jag som är ante. Ja. Så, det här är vår ljudkapsel Eller hur mm. Och jag vet inte om vi får nya lyssnare någon gång men eh, borde vi säga något om vad vi är för några? Vi pratar om ja. saker som inte nödvändigtvis är de allra nyaste och senaste nyheterna. Men som fascinerar oss och på ett eller annat vis tangerar våra intressen. Så det blir ju väldigt personligt och det brukar handla om, om science fiction och lite relaterade grejer när det gäller mig. För jag är en sån eh, sf människa plus vetenskapsjournalist. Mm och det blir lite eh, film ibland, någonting som fascinerar mig. Och det handlar kanske lite ibland om spelkultur, spelhobby och eh, ibland lite om tekniknörderi. Ja, och ibland om lite obskyra udda grejer som vi brukar komma i våran väg. Mm. Det är väl så vi jobbar. Och då, och då så intervjuar vi någon intressant person eller plockar in en gäst som mm. pratar om lustiga ting. Ja, och det blir ju lite grann som det blir. Jag känner ibland att jag nästan vill bli om ursäkt för att eh, avsnittet kommer så sällan. Men det är ju så att eh, jag menar, det är ingen hobby. Om, om inte vi tyckte att det här var kul så skulle vi inte göra det alls. Och vi har ju från början eh, lagt fast den regelbundna tidsschemma som inte är ett regelbundet tidschema Det vill säga att vi är utsakting när vi har något nytt att ge ut och inte... Någon tidsschema. Nej, det blir som det blir helt enkelt. Mm. Därav att det var ganska länge sedan sist. Men nu är vi tillbaka. Ja, det kan vi säga enda gång. Ja, vi är tillbaka igen! <laughs> <Yay>. uh. <laughs> är ja. Mm. ja, men det, blir, det är bara härligt. Mm. Så har vi något speciellt som vi borde ta upp. Har vi fått några roliga feedback? Eh, ja, vi får lite glada tillrop. Eh, mm. Då och då. Utan att utan, vi... No, jag konkreta några, förslag eller kritiker. Jag har fått några kommentarer på bloggen. Mm, jag tackar och, mig för varje gång som vi ger ut ett nytt avsnitt så tänker jag att nu, nu kommer internet att explodera. Och så gör det inte det. Då tänker jag att är det var nog inte tillräckligt bra. Om det vore tillräckligt bra, då skulle folk att snacka om det. Mm. Och gör de inte det så är det för att vi inte har gjort det tillräckligt bra. Å andra sidan tenderar internet att explodera om saker som är ganska fåniga och löjliga. Så det faktum att internet inte exploderar när det kommer till ett avsnitt för oss <laughs> kanske bara ett gott tecken. Ja, det är bara min hybris som mm. slår till ibland. Ja, så väljer jag sen i alla fall. Mm. Mm. Mm. Man måste ha lite hybris. Man måste vara lite övermodig ibland för att annars kommer ko Kommer det aldrig att bli något överhuvudtaget? Nej, då skulle vi inte göra det här. Nej, det är den där lilla inspirationsattacken som behövs för att åstadkomma något som helst som är lite kreativt. Mm -hmm. Det gäller att stänga av den realistiska bedömningen av vad det är värt för att annars skulle det inte kännas som det värt att göra. Säger vetenskapsjournalisten. <laughs> Eller hur? Mm. Ja. Men ja, i alla fall så blir vi ju sen glatt och överraskade. när vi får höra att det finns massa folk som gillar det här. Ja, Totsä det är i alla fall några som lyssnar ibland. Ja, och det är vi väldigt tacksamma för. Mm. Så, idag då? Idag? Mm. Eller igår? Eller, Eller idag igen? Ja, mm. så mm. pratar vi om eh, andra mm. världar kan man säga. Ja, först... Så har vi en liten stadsvandring. Mm -hmm. Vår vardagliga värld med lite nya ögon. Ja, vi har gett oss ut på stan för att leta rätt på framtiden. Mm. Och sen så är jag i en annan stad mm -hmm. och pratar med en forskare som heter Tommy Eriksson. Som rysslade med virtuella världar. Mm, och slutligen så rundar vi av det med lite andra fantasivärdar mm -hmm. Då pratar vi om rollspelshobbyn och vad som egentligen intresserar oss med rollspel att utforska andra världar och interaktivt berättande Åh, oh, så pretentiöst det låter mm -hmm. Visst är det? <laughs> ja. Ja, ja, men det blir nog bra ja, Det är väl bara att köra det? Ja, vi slår en ett mäktigt akord. <skratt> ditåt eller? Ditåt kan jag. Alltså städare är liksom alltid en blandning av alla tider och eh, det var en sak som jag tänkte på häromdagen när jag stiger ut eh, från jobbet jag tänkte att oj den här gatan som jag kommer ut på den ser liksom ut som någonting från Transmetropolitan man ser en massa folk med med sladdar i rörarna och så går man och tittar på sådana skärmar och sen så har folk lustiga kläder på sig. Det där med att folk går, går, går och tittar på små skärmar och har mm. lustiga sladdar i det. <laughs> det är ju någonting som känns på något vis som, som väldigt mycket... Här lever jag i någon sorts framtid. Och det vore för det faktum att ingen i dåtiden någonsin för oss har den typen av framtid riktigt. Så. Ja men vad då? Vad är det vi letar efter egentligen? Letar vi efter sånt som någon har förutsett? Eller letar vi efter något som känns som att vi lever i, en, mm. i framtiden? Nej, det är väl, det är väl bara just att det är ju någonting väldigt framtidigt och det är väl bara att framtiden blev lite annorlunda än vad man kanske ibland hade förut du vet det där klassiska, vad är de flygade bilarna? Det visar sig ju att de behov man hade för när, när liksom bilen var liksom det mest frustrissiga man kunde tänka sig det blev något helt annat som blev, som utvecklades och blev förtrist. Det blev den där osexiga, o, sexiga, o Teknologiska basvaran, telefonen, som blev det mest. Okej, okay, bilar idag är ganska högteknologiska grejer, men de blev inte flygande. Det blev telefonen som blev flygande istället. Flygande telefoner, ja. Det låter som flygande gris. Ja, ja. Men, äh, ja, men alltså, det här, det här brukar jag alltid säga. att alltså, det fiction förutsäger ju inte framtiden. Sens fiction är bäst på att, att tala om vad det är i samtiden som är riktigt, riktigt det heta. Det som får den att känna sig som att oj, allting håller på att förändras. Mm, oh ja. Så det är ju egentligen det som är framtiden i science fiction. Extrapolerat till någon slags fantastisk extra superhöjd då för det bästa, men, men ändå. Men Oléns den är väl lite framtidschock här, i alla fall vid Stora torget. Oh ja, verkligen. Om man tittar på om man tittar på den här jättetjusiga gamla fasaden som finns på Vid som jag inte riktigt vet hur gammal den är. Ja, ja. Det, det, det är så här typiskt Tass liksom över det här. Det, det är ja. väldigt... Och sen bredvid så har vi den här fasaden som förr i tiden var världens framtidschock. Det var en liksom betongfasad med den här genomstugna eh, tårtpappersfasaden som eh, var liksom designad och ja. då, så, så väldigt futuristisk ut när den sattes upp. I, i betong då då? I betong. Mm. Och nu är den och istället har vi Någonting som är liksom perforerad bostad krom eller vad? det är, det är, någonting... det är väldigt, väldigt blank metall. Men den är också den följer också det där med små cirklar i. Så den, den bygger vidare på den gamla, gamla historien kan man säga. Ja. Men den har rundade hörn och den länkar i solen. Ja, och det är framförallt som du är rundade hörn, den är liksom svept. Den ja. är svept och den har liksom rundade böj, böljande former. Mm. Eh, jag känner att det Åhléns i Uppsala det, det associeras nu då i två generationer eller tre generationer med, med futuristisk framtidschock. Den är liksom ner något som ser ut som ett rumskepp. Vad är framtidschocken då? Vad är det som händer? Ja Det är så stort. Det är så blankt. Och, så det, är liksom... och det bara fortsätter och fortsätter. Framförallt är det här strömlinjeformade, liksom. det här böljande formerna som, som får man tänka på... på... Eh, lite som, som, eh, som en vindtunnel-designad resebil. Liksom. Här har vi något som ska flyga genom atmosfären. liksom. Den ser annorlunda ut. Framtidschocken. Eh, jag tror att det har att göra med att det är saker som man har lärt sig och vant sig vid. Mm. Det här är min hypotes just nu. Som jag spånar ihop nu. Att det handlar om saker som, eh, som man har lärt sig och vant sig vid. Och sen är de inte så längre. Mm. Uh, och så gäller det liksom att förstå att uh, uh, det som jag har omkring mig uh, det är det, det jag måste leva med i, i fortsättningen. Det är så här det är. Ja. Uh, men uh, Det som jag en gång kände är inte riktigt så som det var. Men jag är fortfarande kvar på samma plats. Mm. Det, det, det är dissonansen mellan det, det, det, det igenkända och det, det främmande. Det, det, där jag, det, det där tror jag är chocken ligger. Den där dissonansen. Stan Robinson har pratat om hur han eh, växte upp i Orange County i Kalifornien Där det från början var, var fruktodlingar jättemycket var Och eh, där, under hans uppväxt så, så flyttade jättemycket folk dit Och allting byggdes över och byggdes om och ingenting såg likadant ut Och att det var liksom den här ständiga framtidschocken som han hittade en slags tolkning av genom att läsa science fiction det var det som gav honom känslan som tolkade hans upplevelse av att leva i någonting som, som ändrar på hela tiden mm -hmm. det, det, det tycker jag känns ganska typiskt för klassisk science fiction också där om man läser den idag så är det väldigt mycket amerikans 50-tal fast istället för att ta bilen till jobbet så tar man raketen till jobbet vilket gör att man, man har den där bekanta nutiden samtidigt som det finns någonting helt nytt och mycket större och främmande Så finns det främmande planeter och robotar och tar man raketen till jobbet. Men det här är väl lite framtid, det här med att gamla byggnader inbyggda inuti, nya byggnader och att de sitter ihop liksom och Rådhuset, gamla rådhuset som med så här jättefin 1800-talsfasade vad mm -hmm. och sen så på andra sidan så är det stål och glas i flera våningar och det, det får man ju tänka på att bli bra det blir liksom genom att jag ser något som ser gammalt ut i något som är halvnytt så blir det plötsligt futuristiskt för mig. Men varför pratar vi om Blade Runner nu igen? Alltså är det så att vi behöver de här gamla filmerna för att tolka saker som vi ser och kunna säga att de känns som en framtid för att de känns som någonting som gjordes 1984? Två. Två. Jag misstänker att den har varit vansinnigt betydande. Just eftersom den framtiden vi ser i Blade Runner om vi jämför med hur ser framtiden ut i, i Metropolis på 20-talet den är superfuturistisk. Ja, men den ser ju ut som eh, centrala Montreal. En aning kanske, jag. Men eh, Blade Runner har vi det här blandade inborda. Det, det ser gammalt och nytt ut på en och samma gång. Liksom. Mm. Jag, och jag tror att det, det, den estetiken det, den, eh, har format vår bild av, av futurismen. Av hur framtiden ska se ut för... Vi, jag tror ingen gör liksom en framtid nu som är, som är helt glassig, liksom, är helt blank, som, som Metropolis. Liksom. Men vi tror inte på blanka framtider längre. Och det tror jag kanske är så att det började med, med just Blade Runner. Det är därför vi kört om den hela tiden. Ja, men Men Metropolis är inte helt blank den heller, för den har ju den skitiga undersidan. Det givet sig sånt. Men det känns som att det är blanka, det, det finns på ett ställe, det är inte blandat liksom. Apropos Blade Runner, i Uppsala så finns det en ljusfestival en gång om året i november och för ett par år sedan så hängdes det upp röda lyktor med kinesiska tecken på den här gränden och de har liksom fått hänga kvar. Jag tänker att om man associerar Asien till framtiden via, via kanske till exempel Blade Runner. Mm, Klassik punkt Japan var det mest fantastiska framtid man kan tänka sig. Ja, äh, även en hel del japanska saker hos Gibson. Oh ja. äh, och äh, då då är det ju liksom lite grann därför att på 80-talet så tror jag att det var en liten sån där aha-upplevelsegrej. Nu spekulerar jag igen för jag var för liten då för att egentligen veta. Men jag tror att det var så att det kändes som att man plötsligt upptäckte att oj då det finns en civilisation här långt bort på andra sidan Asien. Som är högteknologisk och inte är som, som våran. Mm. Det är liksom som att upptäcka en främmande planet. Precis. Och det där måste ju vara framtidschocken verkligen. De här är högteknologiska tjut som vi, men inte riktigt liksom. Mm. Och därför så blir det ännu mer framtid. Det är Afrika som kommer nu tror jag. Uh, och afrofuturism mm -hmm. är en grej. Så vi får väl se om det blir väldigt mycket framtidsafrika Afrika så småningom, eller om det kommer det, av sig. Det vore jättespännande. Mm. Asien är inte riktigt samma grej. Och... Nej, Asien är ju vardagsmat nu. Ja, det är det. Uh, nu, nu, nu ser jag plötsligt uh, framtiden, ser upp här. Oh yes! Ja, nu, nu kommer vi förbi resecentrum i Uppsala. Och här höjer sig en rad med väldigt annorlunda byggnader på andra sidan spåren. Ja. Och, och här, har vi den här, här har vi den här sköna dissonansen mellan dåtid och nutid på ett häftigt sätt. De står bredvid varandra eh, en lång rad med hus. Och den fasad som vätter hitåt sluttar. Det ser ut som, som, som fören på skepp. Det ser ut som att det är en, en, en, en hel serie med fartyg som i bredd seglar mot oss. Det Nej, jag håller inte med. Jag tycker inte att det ser ut så. <laughs> Nej, men däremot så tycker jag att de är superhäftiga, så det håller jag med om. Men de här husen är ju coola därför att de, de är liksom byggda för att skapa en slags optisk illusion. Oh. För de ser ut som att de lutar. De ser verkligen ut som att de lutar och när man åker förbi dem så ser det ut som att de vinglar och håller på att ramla. Jag tycker de är väldigt Det är väldigt, väldigt rolig, eh, rolig arkitektur. Definitivt. Och eh, När man går här under också, när man går i den här undergången, järnvägsbågen, och var man har huvuden. Det här att gå i tunnlar under saker och ting, det tycker jag känns framtid. framtid. Det här med någon sorts kulvert där inne i staden, liksom, det är väldigt. Det, det tycker jag känns framtid. Men här. Ja, ah, ja. Ah. Nu har vi de svängda fasaderna och långa trappor. Ja, och de, de trapporna, där får, får, får jag lite DDR-känsla av. Men, men, däremot, den här fantastiska kakan här. Radissons båghus. Som är, är glas och en fasad med glas och sten. Men se, framförallt, det känns som att det borde. Det borde liksom finnas, man borde liksom se raketer eller rymdkäpplyft eller färglyftar på andra. det här. skriker i liksom. Det känns att det finns en rumdamn bortom här liksom. det här är hotellet som ligger vid rymdhamnen på något vis. Hotellet vid rymdhamnen, vi vill och fotografera det sen. Alltså, hur trafiken ser ut? Hur tycker du om den eller den framtid? Eh, ja, i viss mån har det ju, ju skett någonting sedan, eh, sedan jag var barn. Bilarna nu för tiden är så där, eh, strömlinjeformade som eh, raketer. Fyrkantiga som Volvo 740 länge, som ser ut med skokartong med hjul. <laughs> Mm. Och Sen någonting som jag får världens framtidsupplevelse mm. av. Det är när jag står eh, vid ett, ett, ett rörljus med min bil. Mm. Och så står det bredvid mig en, en Tesla. Och eh, <laughs> så rullar den iväg och det hörs ingenting. Alltså, det du, tycker jag är framtid. Ja, men alltså, Tesla är ju framtid. Mm. Eh, och eh, det, det är nog meningen att det ska vara det också. Mm. Mm. Här, här, ah, har en, här har vi något, här, framtiden. här har vi plötsligt någonting märkligt. Sigge Store. Electronic cigarettes and liquids. Vad i helvete säljer de här? <laughs> <laughs> mm. Reklamen i fönstret är rörlig. Och det ser ut som godis. Ja, jo. Det är svårbeskrivbart. Det bäst av allt. Det är för vid. Ja, där är det vattenpipor Ja, vilket känns uråldrigt Kontrasten är fantastisk ja, Kontrasten är framtid Och sen har vi en laserklinik Det är väl fortfarande lite framtid Laser är fortfarande ja. lite så där. Definitivt, definitivt Men det, det, är ju, det där är ju Transhumanism I liten skala Här bygger vi om kroppen Som du vill ha den Och något annat som är väldigt framtid tycker jag det är när jag går längs med en gata och hör flera olika språk talas omkring mig. Mm. Eh, världen är liksom liten på flera sätt. Det, det, finns, det finns många språk, många olika kulturer runt omkring och det känns lite, även, även lilla Uppsala kan ju vara ganska alltså, smältdegelaktigt ibland. Mm. Jo, om man sitter på, på bussen och ser folk som har upp, uppenbarligen kommer från vitt skilda delar av världen. Det, det, det är väldigt häftigt. Det är också det är det som att man skulle kunna tro att man sitter på på skyttelbussen till ungefär. <laughs> Ja, jag heter Tom Eriksson och jobbar som forskare och lärare på Chalmers och på Göteborgs universitet. Och egentligen håller jag på med en massa olika saker, it-pedagogik och interaktionsdesign och så. Men ett specialintresse som jag har det är fiction och att analysera sansfiction och vad det säger om samhället och om teknik och om oss. Och det var det jag skrev min avhandling om också. Jag ägnade åtta år åt det. Åtta <laughs> år. Ja, precis. Vad kom du fram till? Ja, det, jag, det jag analyserade var ju hur virtualitet, alltså virtuella världar, virtuella objekt, hur det gestaltas i science fiction. Och framförallt film, men också lite litteratur. William Gibson, såklart. Och Steven Baxter läste jag rätt mycket också. Så att det, det som jag var intresserad av var hur virtuella världar eh, gestaltas i fiktionen. Och min tanke var att eh, analysera och reflektera över vad det säger om våra förhoppningar och förväntningar kring virtualitet. För ja, som alla vet så eh, vi lever vi i en värld där saker och ting... Det, det digitala och det virtuella tar en större och större plats. Så vissa, det finns ju till och med vissa som William Gibson själv som menar att byggandet av det virtuella är en lika stor sak för oss som samhälle som när vi byggde städer. Så att det, det verkar ju ganska vettigt att reflektera lite igen över vad det betyder för oss. Och vad du kom fram till. Ja, en massa små saker egentligen. Till exempel att vi tänker på det virtuella som alltid sämre än det faktiska eller verkligheten. Alltid? Ja, alltid, alltid ska man aldrig säga som forskare. Men är väldigt ofta, alltså när det gestaltas i fiktion då. Så det gestaltas ju virtuella i sig som sämre. Att det, är, det har inte samma detaljnivå eller det, det är begränsat på något sätt eller så. Så det virtuella, den virtuella världen gestaltas som någon sämre version av den faktiska världen. Och ofta med lite underförstått att eh, den är inte är värd lika mycket heller. Eh, samtidigt så är det ju så att när man är den virtuella världen och då tänker jag till exempel på filmer som The Matrix och liknande. När man är den virtuella världen så har man ju ofta eh, större krafter eller förmågor eller så mm. än i verkligheten. eller det faktiska. Jag, jag är ju lite emot det här att dela upp det i virtualitet och verklighet. För jag, jag anser ju att det virtuella är en del av verkligheten. Utan jag pratar om det virtuella och det faktiska. Och det faktiska är då det, den vanliga världen som vi lever i. Det är som mm. vi kan se och ta på. Eller ja, vi kan ju se det virtuella. Det, det, det, det, det, det, det, det, det är ganska komplicerat det här att reda ut skillnaden på det virtuella och det faktiska och sådär. Mm. Jag tänker på augmented reality. För egentligen så kan ju virtuella lager ovanpå verkligheten hjälpa till med att förstärka den. Och förbättra vår mänskliga gränssnitt mot våran värld. Så det är väl en del av det hela också. Mm, absolut, absolut. Och, och när du nämner det här med augmented reality så. Det är ju en annan sak som eh, jag insåg när jag skrev min avhandling att i, di, i, di, i fiktionen så gestaltas ju alltid eh, hologram. Där pratar man om hologram egentligen men det är ju egentligen inte kanske tekniskt korrekt att kalla det för hologram utan egentligen kallar man det för volumetriska displayer. Men, men alla säger ju hologram. Ja, nej, det är precis som såna här människor som jobbar med 3D-skrivare och insisterar på att man inte får säga 3 d skrivet utan man måste säga additiv tillverkning. Ja. Ja, jag kan tänka mig det. Men vi kan kalla det för hologram. Alla mm. vet vad man menar. Mm. Eh, och om man tar det här klassiska hologrammet från första episod 4 Star Wars med Leia-hologrammet mm. så är det liksom urbilden av det här hologrammet som Svävar i luften, lite halvgenomskinligt, eh, lite blåaktigt och sådär. Och den typen av hologram har vi faktiskt tekniska möjligheter att skapa idag. Och då tänker jag ju Sprogman till Reality och framförallt Hololens. Och, men det finns ju andra... andra produkter som mm. kommer nu. Jag testade faktiskt en HoloLens för några veckor sedan. Vi får nu berätta vad det är för något. Ja, en HoloLens, det är om, om man tänker sig en sån här virtual reality -hjälm, som man, ju, man tar på sig en slags hjälm eller någonting som ser ut som för vuxna Det är ju virtual reality och där ersätts ju den verklighet vi befinner oss i av en helt annan verklighet. Man, man ser något helt annat. Men augmented reality är ju som du sa förut att det är mer ett lager ovanpå verkligheten. Så där så på en hololens. Så en hololens är helt enkelt en hjälm man tar på sig. Och så finns det glasvisir framför ögonen. Och i det här glasvisiret så speglas det helt enkelt in eh, virtuella objekt. Men så görs det på ett sätt så att de här virtuella objekten de ser ut att flyta i luften i rummet. Och man kan gå runt dem, man kan gå fram till dem och de blir större och sådär. Så att de, de har en plats i rummet. Och eh, det är faktiskt skitheftigt. Det är som det här leja hologrammet i Star Wars. Med den här bilden eller grejen som flyter där i luften. Det är jättehäftigt. Men det finns en jättestor skillnad mellan fiktionens bild av de här hologrammen och de här verkliga augmented reality-hjälmarna. Och det är ju just hjälmen. Att man behöver något på huvudet eller man behöver några glasögon framför ögonen eller sådär. Och det ser man ju aldrig i fiktionen, i Iron Man och alla. Egentligen, det, det är ju verkligen ett trope det här med, med hologram. Det är nästan varenda sans -fiction film och mängder av lite high-tech filmer har ju det. Men det är ju aldrig några hjälmar som de har på sig, väldigt sällan i alla fall. Ja, men ibland har de implantat. Att man har en lins på ögat, eller att man har saker in, in, opererat i nervsystemet och sånt som skapar de här lagren. Mm. Ja, precis. Och det är ju egentligen lite mer eh, realistiskt och lite mer bättre lufte, så att säga. För en grej när det gäller science fiction och hur framtida tekniker gestaltas i science fiction. Det är en typ av luft, egentligen kan man säga, en, en slags kontrakt med läsaren, där när vi läser science fiction och om framtida teknologier så får vi en slags förväntan. som När jag var liten så var det förstås det här med flygande bilar. Och... På riktigt, hur gammal är du? <laughs> <laughs> eh, jag är var det, 50. <laughs> var det flygande bilarna nu? du var Jag är science fiction, Blade Runner. <laughs> Ah, okay, och jag ja. vet inte det, det, är det är det femte elementet också i sig? Ja. ja precis, ja. det lustiga är att eh, i, när man pratar om, framtid, om när man pratar om framtida teknik och sans fiction så kommer jag här med flygande bilar väldigt ofta upp ja, men, men det är grejen är att konstigt. det är väldigt få filmer som faktiskt har flygande bilar, <laughs> det är i princip Blade Runner och ändå så är det det, här, det finns ju folk som försökt utveckla riktiga flygande bilar eh, men min poäng var i alla fall att <laughs> min poäng var att <laughs> Man förväntar sig en vissa saker. Som när jag var liten så förvänt förväntade jag mig att ungefär nu då en bit in på 2000-talet så skulle vi ha flygande bilar. Vi skulle ha på, baser på månen och vi skulle ha vindkraftverk. Och nu som tur var så har vi ganska mycket vindkraftverk. Så den blev väl uppfylld då. <laughs> men, men i alla fall, och det här är en slags kontrakt då att eller vi som publik förväntar oss ju att en del saker faktiskt kommer bli så som vi ser dem i filmerna och böckerna. Och det är klart att vi vet att det är fiktion men det är ändå en slags förväntan som byggs upp. Och när det gäller just hologram då så en förväntan som har skapats där är ju att vi inte behöver några, några hjälmar eller glasögon eller några implantat. Men rent tekniskt så är, kommer vi behöva det. Ja för att det är inte säkert saker kan bli som de är i science fiction. Jag menar, om man tittar tillbaka på sådana här riktigt gammal eh, SF från 30-talet, 40-talet. Allting handlar om strålar. Mm. Och det är strålvapen och mystiska förvandlingsstrålar och strålar hit och strålar dit. Och sen så fick vi laser. Mm. Och eh, mikrobogsugnar om man vill sig dit. Men det är ju li liksom lite annorlunda ändå. Så man kan ju också se tillbaka på tidigare exempel och se att hur science-fiction-löfterna ibland utvecklas till något helt annat. Jo, jo absolut. Och det är väl, många har ju uppfattningar av att science-fiction finns till för att förutsäga framtiden. Och det är ju anser jag och många andra också helt fel. Mm. Science-fiction är egentligen enligt min mening i första hand till för att kritisera och reflektera över den tekniska utvecklingen och vad den kan leda till. Eh, som den klassiska Frankenstein, Mary Shelley's mm. Frankenstein. Det, det är verkligen den första och ultimata sansfiction-berättelsen egentligen. Och, och apropå det här med att gam, gammal fiction kan ju förstås vara helt off. Men samtidigt så finns det många exempel som Frankenstein. Där Frankenstein egentligen handlade om... Eh, det här med artificiella varelser och allting sånt. Och det är frågor som dyker upp om och om igen i 2001. Mm. Det är Terminator naturligtvis och så vidare. Och som nu är egentligen mer aktuella än någonsin. Och det finns andra exempel som det här med hologram. Det var absolut inte Wars som var först med att visa hologram. Eh, det fanns ju en liknande slags eh, projektion i luften i, ska vi se, det är väl The Forbidden Planet tror jag den heter. Och sen kan man gå tillbaka till Wizard of Oz från 1932 om jag minns rätt. Så att, och det är väl en annan utav mina saker som jag upptäckte i avhandlingen. Att väldigt mycket av det här som vi tänker på som väldigt nytt. Med att bli fången i den virtuella världen och virtual reality system och så. Vi tänker på det som någonting som är nu och att ja det kanske fanns en massa science fiction berättelser på 80-talet och 90-talet men... Samtidigt så om man går tillbaka så finns det mängder av gamla berättelser. Det här The Machine Stops mm -hmm. som jag vet att ni pratade om på podden tidigare. Mm -hmm. Och Ray Bradbury's den här The Welt som handlar mm -hmm. om någon slags virtual reality-rum. Det skrivs 1951 tror jag. Och egentligen kan man gå ännu längre tillbaka för att om man tar en sån här grej som hologram så kan man ju på sätt och vis säga att det är en typ av spöken. Mm. Och om man tänker på det här som vissa då hoppas på att vi kommer kunna ladda upp vårt medvetande mm. till eh, molnet mm. i princip. Det är ju egentligen bara en ny teknologisk version utav rummen om evigt liv. Så att det är som att vi har vissa föreställningar som till exempel att när vi dör så kommer själen att leva vidare någon annanstans. Eller det kan finnas flytande gestalter som är halvgenomskinliga sväva i luften. Vi har liksom de visionerna och om man gräver tillbaka så ser man att de tankarna har funnits i hundratals år. Det var bara tidigare så förklarade man dem med religion och magi eller övernaturlighet och idag så förklarar vi det med teknologi och kanske till och med hoppas på att det ska uppfyllas med teknologi. Ett annat exempel på det här med någonting som vi har tänkt på länge det är ju just det här med konstgjorda varelser det finns ska vi se, vad hette hon nu? Galatea eller något sånt där. Det finns en mm. gammal romersk berättelse om en skulptör som gjorde en marmorskulptur av en kvinna som var så perfekt så han blev kär i henne. Mm. Och Venus eller ja, Venus Afrodite tyckte synd om honom och hans, hans misslyckade kärlek till henne. Så att hon gjorde den här statyn levande och jag tror mm. hennes namn var Galatea för det betyder mjölk eller något ja, sånt där. Hon, jag jag. hon var i vit, hud vit, vit då. Eh, och det är lite lustigt att vi tänker på de här gamla romerska skulpturerna som är just vita. För många hävdar att de faktiskt var målade. Ja, så att det, det är liksom, det. är väl ett exempel på hur sådana här tankar liksom flyttar sig från olika domäner. Det, ja. Vi har tankar om saker i fiktionen som vi sen förverkligar med faktisk teknik. kanske. Ja, I den mån som det faktiskt går. Ja. Vi måste ändå ja. hålla oss inom, inom fysikens lagar än så länge. Ja, Det är klart att det, är klart att det finns vissa anspråk som vi aldrig kommer att uppfylla. Och som, det finns ingen det ska en poäng att uppfylla. I och med att mycket av fiction är ju dystopisk och så, så, så vill vi ju inte uppfylla det heller. Och, så att det är absolut inte så att... Jo, men vi måste skapa allting som finns i science-fiction. Snarare <laughs> tvärtom. Uh. <laughs> Vad är det vi är rädda för nu? Det lustiga är ju att om man tittar på fiktionen så är vi ju tydligen väldigt rädda för att bli fångade i det virtuella. Det är väldigt mycket The Matrix och Inception och Existens. Mm. Egentligen också William Gibsons New Romancer. Handlar ju till viss del om att bli fångade i det virtuella. Dels lockas av det virtuella och vill jag gå in i det virtuella men också när vi väl kommit in i det så kommer vi inte ut. Vi mm. blir fångade. Eller vi tappar bort vad som är på riktigt och inte. Exakt, precis. Och eh, det är ju väldigt tydligt att den rädslan finns i fiktion. Sen är ju det förstås ett sätt att skapa drama också mm. eh, och konflikt i berättelserna. För att Rent konkret i verkligheten med verklig teknik så är du inte någon större risk att bli fångad i det virtuella. För du bara tar av sig de här VR-glasögonen så är man ute igen. Men om man ser det på ett lite mer filosofiskt plan så kan man ju säga att om man liksom vidgar begreppet virtualitet till att även omfatta saker vi gör på nätet. Mm. Det är lite långsökt kanske, men men då, då kommer man in på det här att vi fångade ut av sociala medier. Och vi fångade av den här virtuella världen. Och så att det är en massa sådana här frågor om det sociala då. Ja, det Men sen, kommer att bli nya liksom etikettsregler. Exakt, ja. nya spelregler. Och samma med det här med att man blir utestängd när man har virtual reality-glasögon på sig. Ja, man blir utestängd från den faktiska verkligheten. Men så pratas det mycket om social VR. Alltså att om man är flera stycken som tar på sig mm. varsin VR-hjälm. Och sen möts i det virtuella. Då kan man ju vara social i det virtuella. Och som många vet så är det ju Facebook som har köpt Oculus Rift. Och det är ett ganska tydligt tecken på att Facebook hoppas ju på att virtual reality ska vara en komponent kopplat till vårt sociala umgänge. Och är väldigt bra tillfälle att samla in använda data också. <går> Antagligen. Så kommer det bli så att alla som är unga och coola de skickar papperslappar till varann och hänger i gathörnen istället. <går> För att de ja. inte vill vara ja, bara online. Men det kommer bli ett komplement såklart. Då, alla de här berättelserna i olika former där Machine Stops och Ray Bradburys mm. berättelser och sen de här mer moderna Matrix och så där där vi fångas med, i början av 1900-talet och mitten av 1900-talet. Då var det tvn som man var rädd för. Man var mm. rädd att folk fångas framför tvn. Nu är vi rädda för att bli fångade i det virtuella. I varje fall i fiktionen då. och det är väl en Man kan ju se det som en slags sund kritik och reflektion kring att vi kanske ska ha all den här tekniken på armlängds avstånd, Kan man säga. Vilket kopplat till de här hjälmarna, då som definitivt inte är på armlängs avstånd. Vi pratar ju i den här podden lite då och då om medier Om litteratur och film och annat. Ett intressant eh, konstform, eller vad man vill kalla det, som befinner sig lite mellan alla de här är ju rollspel. Mm. Någonting som vi båda har ägnat åt oss, oss åt en del genom åren. Och jag funderar lite på vad är det egentligen som gör just den här formen av kommunikation och skapande och uttryckande intressant egentligen? <laughs> ja, mm. det, det kan man ju Fråga sig, Va vad är det vi håller på med? Ja, vad, vad är det man gör och varför? Eh, vad, vad attreherade dig till hållspel som... Från laksamhet? början? Ja. ja. Från allra första början var det ju eh, fantasyvärldarna. Att jag ville också vara med och göra saker i fantasyvärldar. Mm. Och jag... eh, det verkade roligt att... Eh, man kunde göra saker tillsammans. Men det här är alltså i en ålder när det var väldigt komplicerat det här med att göra saker tillsammans med andra överhuvudtaget. Mm. Så det verkade kul. Mm. Ja, det tror jag faktiskt är lite kärnan i den här mycket konstiga verksamheten. Och det, det menar med att den är konstig är ju det att mm. det är ju en, man kallar det för spel, men ingen som vinner. Mm. Och det är... det är många spel som ingen vinner i. Det stämmer. Och sen är det liksom en form av berättande. Men det finns liksom ingen riktig styrsel i vad som kommer att hända. Och det ligger liksom lite mellan andra medier på det viset. Och jag tror just det där som du säger att tillsammans skapa någonting tycker jag är ganska häftigt. Det här att det, man skapar liksom en, en story som ingen riktigt vet... Vatten är på väg och man gör det tillsammans det tycker jag är ett fascinerande koncept. Fast eh, spelledaren har ju väldigt mycket inflytande över hur berättelsen blir. Och också har olika speledare väldigt olika stil vad gäller att ta vara på de infall som spelarna får. Mm. För många spelledare tycker jag inte riktigt... Eh, Alltså väldigt öppna för vad som bara råkar hända. Utan vill liksom ha tillbaka det till sin egen berättelse som hen har skrivit mm. och tänkt ut. Ja, och det kan inte kalla så starka ord som att säga att någon gör fel. Men det undrar man inte kanske begränsar de möjligheter som mediet ger. Uh, jag tror att man ofta att det blir så här att den som har spelat rollspel länge har lärt in sig i en stil och vet att det är så här man gör när det är rollspel. Mm. För så var det ju i min första spelgrupp att våran spelledare tyckte det var så himla kul att spela med oss som var nya. För ni hade inte de här rutinerna som hände var vana ja. i. Det hände helt andra grejer mm, och mm, mm. helt nya reaktioner. Och det blev liksom en ny sak. Mm. Och att hon, när hon förklarade det på det sättet så förstod jag ju vad hon menade. Mm. Men jag tänkte också att det måste ju vara rätt att det ska vara så här. Mm. Det, är, det är ju roligt det här som vi gör. Aha. Jo, det, det finns ju det är en relativt ung konstform så att säga, jämfört med litteratur och film. Och det är inte så jättemånga som har försökt reda ut vad det är man sysslar med och skapat en kritisk vokabulär och sådär. Den enda som har försökt och lyckats någlanda, det finns många som har försökt, den enda som jag tycker har lyckats någlanda och där man kanske inte egentligen åstadkommit så mycket, är ju Robin D. Law, som har sagt att det som skiljer rollspel från annan kreativ verksamhet är att producenten och konsumenten av, av konstverket, eller man vill säga den kreativa gärningen, är samma person. Mm. Men det där gäller ju i flera andra områden också. Det gör det. Till exempel om man sitter tillsammans med några personer och, och improviserar eller ja. spelar blues tillsammans och jammar. Liksom. Det, det behöver inte vara jazz eller blues, men det... Det är ganska typiskt för, för jazz och blues att liksom spela fritt tillsammans improvisera. Exakt, och det är lite samma med dans. Man kan vara både konsument och producent. Eh, och science fiction fandom är ju ett jättebra exempel. Hur många professionella författare är det inte som också är och har varit fans? <laughs> ja, sant. <laughs> det är en parallell jag inte tänkt på. Ja. Så eh, det tycker jag faktiskt eh, inte är något helt unikt. Mm -hmm. Men det som är lite speciellt är väl det här med att vara eh, producent och konsument samtidigt. Ja, det är väl kanske det. Att det är det samtidigt, eh, det är ju speciellt. skulle jag vilja mm, det, det påminner ändå. lite om jazzimprovisationen, mm, ja, men, eh, mm. men inte om så jättemycket annat. Nej, nej. Det är något sådant verbal jazz kanske. det är det man sysslar med. Jag vet inte riktigt. Jag har inte mm. spelat jazz förutom i skolorkestern Arniots rivaler. Oh. Nej vänta, vi, det var inte ens vi som hette Arniots rivaler. Det var en coola skolorkester som hette Arniots rivaler. Och min skolorkester är något jättetråkigt. Just det, The Sunbeams. Jaha, förlåt, förlåt den lilla det var, det var, brantesen. Det var ni som jag inte kände till. Det får, får berätta mer <laughs> om. Men... <hållit> improvisera jo, ja. mm. Men förutom det här med att improvisera en, en historia tillsammans så måste jag säga att en av de saker som fascinerade mig så mycket med den här typen av spel var just det där att man kunde gå in i en annan värld och upptäcka saker och ting Det finns ju många som när de läser fantasyromaner Tycker det är fantastiskt härligt att det här finns tio volymer att läsa. För nu kan jag verkligen komma in i, i, i världen. Gäller det i viss mån i science fiction-serier också. Men fantasy är väl kanske mer känt för att ha långa serier. Tycker jag i och för att tittar man på science fiction-bok nyhetsblad. Så verkar som alla genre-litteraturen all genre i består av långa serier. Men det här, att komma in i en värld och få uppleva den. Och se nyanser och facetter av världen. Mm. Det var något som fascinerade mig. Det Fan... fanns en story där, men bara just att, att gå in i en helt ny värld och att den levde utanför mig, det tyckte jag var oerhört fascinerande. Ja, det är väl lite grann samma um, medskapande idé som driver folk till fanfiction, i alla fall vissa mm. grenar av mm. fanfiction. Det här med att, att leva med i den värld som man älskar och själv bidra till mm. att skapa. Ja, det. man släpper inte den världen för att man slutar läsa mm. eller titta på eller vad det nu är, utan man skapar mer själv. Ja. Jo, jag kan förstå det. Jag kan förstå det. Det är suget den viljan att göra det väldigt starkt faktiskt. Även om jag inte uttrycker det på riktigt e själv så kan jag definitivt förstå tanken. Det låter ju jättehäftigt när, man, när vi formulerar det på det här sättet, men i praktiken så är det ju inte alltid riktigt så spännande. Mm -hmm. Även om det kan vara det. I idealfallen. <laughs> ja, jo. Nej, det är, det är väl kanske en annan sak som är väldigt fascinerande med rollspel som verksamhet och hobby också att det är, kan vara så väldigt mycket olika saker. Det kan vara jazzimprovisationen, det kan vara den här gemensamma utforskandet av en, av en sekundär värld men det kan också verkligen vara det här att spela ett spel där man har ett tydligt mål och man samlar poäng eller vad man nu vill, man vill räkna. Men man kan själv bestämma lite hur reglerna för spelet. Det, det, mm. det är att man kan att nu vill jag att det här ska vara fokus för spelet. Nu vill jag att det är det här som är så att säga målet. Ja. Även om man gör väldigt mycket som ett spel så finns det en... Man har kontroll över ett spel. Man kan inte sitta vid ett bredspel och plötsligt berätta att nu går alla baklänges för då kan det inte funka. det kan man göra ett rollspel. Även om man ja. fortfarande ser det väldigt mycket som ett spel kan man göra en sån grej. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Ja, du får nog komma med något konkret exempel här för jag kan inte riktigt mm. se det för mig. Men jag sitter däremot och tänker på um, hur trött det kan kännas i en spelgrupp som är fel ihopsatt av människor som inte har lust att spela på samma sätt. Mm. Där man har någon som sitter och lusläser reglerna och försöker optimera sin rollfigur och samla poäng. Medan eh, någon annan egentligen mest ute efter att eh, hjälpa till att skapa en häftig värld. Mm. Och, och en tredje tycker bara att det är roligt att utforska vad... Eh, Eh, en, dens egen rollperson kan bli och vara och mm. så. Och då kan det bli sån osynk. Mm. Det blir inte kul. Nej, och det, det är väl... En, där kommer vi tillbaka till den här jazzimprovisation Ingen skulle komma på idén att placera en punkbasist tillsammans med en jazzpianist eh, som har helt olika åsikter om vad som är liksom, okej okay musik. Men, alltså, jag tycker det låter jätteroligt. Det finns liksom en... en man, må, man går in i det hela med gemensamma förväntningar. Mm. Men jag tror att man, när man inte riktigt tar fokus på det här vad rollspelen, vad, vad är det vi vill göra här, mm. så kan man komma i den här situationen du beskriver. Liksom, att man har fyra eller fem helt olika förväntningar om vad man vill ha ut av det hela. Mm. Och det kanske beror på att det är liksom lite luddigt vad, vad man verksamheten går ut på om man inte säger det förväg. Mm. Ja, det kanske det kanske behövs en provspelomgång också för att känna på. Mm. Har ja, man, man spelat förut så vet man ju att de här olika sakerna finns. Då kan man säga jag gillar att göra de här grejerna och gillar ner det också. Det är lite lurigt om man pratar med någon som aldrig har spelat den här typen av spel förut och bara hör att det låter spännande och vill prova. Det blir lite klurigare förstås. Och det är inte så kul att försöka liksom stänga ut någon som... Som inte verkar passa in i spelgruppen heller. Det känns ju ingen vidare. Mm. Att säga, nej förresten, det var inte roligt att spela med dig. Du får inte vara med längre. Det kan man ju nästan inte göra. Ja, klart man kan, men... Ja, det, men det bättre känns sätt är ju Bättre sätt är ju kanske att variera lite. Så man gör lite olika saker i olika tillfällen. Mm. Det, men jag vet inte om det... köra någon... väldigt korta saker på bara två, tre speltillfällen. Med en experimentell grupp. Och sen mm. sätta ihop... De spelare som verkar synka med varandra Ja. Sen till att spela. Ja. Något sånt, ja. Jag vet, många människor brukar beskriva hållspel som någon form av improviserad teater. Mm. Och det är någonting jag aldrig riktigt har gillat. vad då, då? Därför att när man nämner ordet teater så får jag liksom bilden framför mig om, om någon svårmodig person som har svåra konstnärsambitioner ambitioner och vill leva ut i lidande. Vad är det för fel med det då? <laughs> ja, det är väldigt annorlunda vad jag vill ha av det hela. Och det har vi just det där med att gå in med förväntningar. Mm. Mm. Jag vet inte, jag gillar nog den där teatertanken lite att det ska vara liksom att den ger varann lite upplevelse också. Och att kunna spela spela upp en person. Mm. Jo, det har inget, inget emot, men det får inte bli för mycket att stå på bordet och slitsa sitt hår och tjuta sin inre Nej, liksom. Men det är väl inte det som folk vill göra när de säger att det är teater? Nej, nu, nu ventilerar jag mina fördomar om, om teater och med... med Snabba blinkningar till Norén och annat. Men... Ja, men det du, får du också för också. Jag känner att du måste nog ge några konkreta exempel på när sånt här inträffat och när det inte funkar. Hur, hur blir det då? Jag förstår ja, inte. Du vill inte hänga ut personer med namn. Nej, men du kan väl berätta vad som hände? Ja. Jag kommer ihåg eh, under, under eh, 1990-talet. Jag och några kamrater brukade åka runt på spelkonventer i Sverige- och eh, spelade rollspel på så kallade rollspelturneringar som fanns på Spelkommenten. Mm -hmm. Och det var ju något som hade skapats på den tiden då spelen var väldigt mycket spel. Det gick väldigt mycket ut på att ta sig igenom storyn, gå igenom en banan, plocka upp nycklarna på vägen, öppna alla dörrar, plocka upp alla guldskatter. Yep. Och då fick du poäng om du gjorde det. Mm, mm, Men sen kom det en tonskifte i verksamheten och alla blev plötsligt väldigt medvetna om att det här var oerhört barnsligt. Och vad man skulle göra var att man skulle spela en, en story och det var väldigt mycket av det här liksom, teater. Och, var inte idén också lite att man ska uppleva någonting? Ja, du, känna någonting? Lite grann som Anders Björkely pratade om mm. i avsnittet det här var med. Jo, det fanns väldigt många ambitiösa idéer. Men det gick lite över styr och vi var en del personer som, som hade svårt att ta det riktigt på allvar och gjorde lite sådana här saker som stod på borden och, och, och hojtade. Och plötsligt framstod detta som, som höjden av teaterkonst. Men den i själva verket var ett ironiskt försök att visa hur idiotiskt det var med den här teaterkonsten. Och då blev det liksom bara... Så du menar att ni vann turneringar genom att stå på borden och veva och sen så, så kände ni att det här var bara ironiskt larv och att lite ni hade jag. genomskådat alltihop? Ja, det ja men det är ju sånt där som man gör som tonåring också. Man känner sig mm. väldigt överlägsen av andra när man kan genomskåda saker. Ja, <laughs> ah, jo. Mm. Mm. För all del. Ja. Men, men kanske det är det det som gör rollspel som hobby, som spel, som konstform om man ska uttrycka sig så till och med, så intressant att man kan göra på alla dessa olika vis. Man kan mm. leva ut sin inre teaterappa man kan Gå igenom en grotta och lösa mysterier. Och, och eh, upp, klura upp fällor och samla guld. Och man kan utforska en, en sekundär värld. Kanske göra alla dessa saker samtidigt. Och det, Eller i alla fall välja sina favoritbitar och ja. köra med dem. Ja, och det, det, det är en oerhört fascinerande verksamhet. Det upphör eh, aldrig att fascinera mig. Jaha. Nej, eller hur? Det, det är en sorts hobby som håller. Men samtidigt är det väl också det som gör att vissa har svårt att förstå sig på det. Kan vara så. Du har hört avsnitt 33 av gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och åkade vår. Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen Erkännande icke-kommersiell. Vi tycker det är kul när lyssnare hör av sig så gör gärna det. Till exempel i kommentarsfältet på bloggen annen.wordpress.com där du kan hitta alla avsnitt. Eller på Twitter där vi är snabela idag igen.